Hoy es san Jordi y una cesteridad que rememora princesas cautivas de dragones y valientes caballeros que inmortalizan hazañas de liberación merece sin duda ser disfrutada desde su propio meollo por eso he ido a buscar de entre todos los elementos que la componen los más significativos y abundantes las rosas y los libros y he permitido que la fantasía de mi ilusión hable con ellos para ponerles voz en esta carta a todo lo que piensan y sienten de este día tan especial los elementos más significativos de la misma. Ha sido quizás por el hecho de tenerlas muy cerca por lo que he empezado la mañana hablando con las rosas. Terminaban de ducharse de rocío y miraban la primera luz del día nerviosas, excitadas. En todas ellas he notado la impaciencia por salir, como cada año, al escenario de las calles convertidas en las mensajeras de los sentimientos más nobles que somos capaces de sentir los humanos. Amor, Amistad y agradecimiento. Preciosas y perfumadas cómplices que se transformarán en algo más que un regalo o una ofrenda. Me pregunto cómo terminarán su día. ¿Plastadas quizás en la nariz de un chiquillo? ¿Y si fuera sintiendo resbalar en sus pétalos la mirada emocionada de una novia? ¿O tal vez será el beso trémulo de una madre quien acunará su último sueño? y hasta es posible saber que una de ellas logre con su gracia reparar un sentimiento de amor roto. ¿Y qué haréis las rosas que os quedéis sin dueño dentro de los jarros? He preguntado, y al unísono. Un coro de voces cantarinas me ha contestado. ¿Perfumar y colorear el día de San Jordi? que parece poco? No. A todas luces es obvio que no es poca cosa perfumar y alegrar el día de San Jordi. Por todo ello, querida Rosas, os doy las gracias. A los libros los he encontrado instalados sobre las mesas y las paradas, en los anaqueles de los escaparates, satisfechos del contenido de sus letras. Algunos lucían vistosas bandas con las numerosas ediciones escritas en ellas. Otros estrenaban hoy su primer día literario. Olían a una tinta y a máquinas de imprenta. Y en su tapa... ...se podía apreciar la sombra del beso ilusionado de su autor... ...al desearles suerte esta mañana. ¡Qué algarabía de títulos gritando sus nombres! ¡Qué vanidosos se mostraban algunos libros que habían sido premiados! ¡Era todo un espectáculo contemplar cómo jugaban y reían... ...los libros de cuentos infantiles mientras esperaban impacientes que las manitas de los niños acariciaran sus hojas me he acercado a un libro que no cesaba de guiñarme el ojo y le he preguntado ¿qué vas a explicar a quien hoy te compre? y él sonriéndome ampliamente de tapa a tapa me ha respondido les diré que la ilusión es la energía más poderosa que existe. Les explicaré qué es de vital importancia descubrirla en su interior. Solo ella sabe hacer misteriosamente felices todos los momentos por lo que se pasea la rodilla de su voz. Huelga deciros que lo compré de inmediato. Feliz dia de Sant Jordi. Hoy, especialment deseo que la magia de la il·lusió os acompanya a tots sempre. D'aquesta manera comencem una edició especial d'aquest programa especial Sant Jordi des del 91.6 de la FM, això és tot un poble, qui us parla i acompanya Marta Sanz, Susana Ávila, Guillem García, Marc García Moreno i Teresa Rubinat i també, evidentment, a la part tècnica, el Ricardo Malavé. Doncs nosaltres començem d'aquesta manera el nostre programa especial de Sant Jordi d'avui. Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi García. Molt bé, doncs d'aquesta manera, amb aquest poema, hem començat aquest programa de Sant Jordi d'avui. Tenim desplaçada fins a la Rambla de Barcelona la Teresa Rubinat. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs què és el que tenim per aquí? Tenim el pare Manel. El pare Manel que m'ha dit que Radio Trinitat i aquesta barriada li és tan propera que està encantat de donar-nos la primera salutació del dia de Sant Jordi. No és així, per Manel. No, no hi oh, i tant, jo, i dic la, jo visc a la Trinitat, però no visc. Costumo a dormir, anar a dormir cada dia. No dic l'hora per això. El pare Manuel ha muntat aquí una parada i té una munió de llibres i una munió de col·laboradors que l'ajuden a la venda. A més de més té escritors i, i que assignen els seus llibres. Ara mateix acaba de marxar en Jaume Cisa i en Carles Flaviar que han vingut a signar la seva obra de teatre. I després parlarem, si sí, el Pare Manel ens, eh, ens fa de mitjador, amb en Durant, l'exalbolista, no? En Durant, Lilian Turan. Turan. Turan. Turan. perquè eh, està signant en aquest moment també els llibres a la plaça. Pare Manel, què n'espereu d'aquesta diada? Home, és una provada d'amics que em munten aquestes parades, en tenim tres. Tres? Tres, una a la Bona Nova, l'altra a la final de les Rambles i aquesta que estem ara. Home, esperem veure'ns doncs, veure -nos els amics i aprofitant que la gent doncs, compra llibres, coja, l'Àsia doncs fer una mica de dinerets, però no és l'objectiu essencial, no és l'únic objectiu, no és l únic. Sí, clar que ens va bé, eh. Naturalment. Però... El, pare, el pare Manel, com tots sabeu, és un verdader cavaller de Sant Jordi, amb ell no li fan por dracs i ell cada dematí els hi planta cara i avui ho he aprofitat una vegada més amb la Diada de Sant Jordi. Okay. Pare Manel, us donem les gràcies per les vostres paraules, us donem les gràcies per encetar aquest programa amb, amb vos, i ara anirem a parlar d'aquí uns minuts, abans eh, després que ella es despedeixi amb, amb aquest exfotbolista que fa una obra social també tan, tan important. Fins ara us passo al pare Manel perquè us digui adeu. Doncs que passeu també molt bon dia i molt, per mi ha estat una alegria poder parlar amb el, la gent del nostre barri. Moltes gràcies, pare Manel. Anem a veure si, en, si en l'Illian ens... Ell és el president de la Fundació Turan. Em paren pel camí perquè en presenten el president de la Fundació del Turan, del Turan que és una associació d'antirracista eh, amb la lluita pels drets de tothom. Bon dia. Em direu el vostre nom, sisplau? Sí, Joan Campany. Joan Cammany, Vos sou el president, oi? Vicepresident. Vicepresident. I aquest senyor és... Rafa Vila-San Juan, també vicepresident. També vicepresident. Ah, no, no, no som massa ara. Tenen, tenen molta vicepresidència. És el primer llibre de Lilian Turam? Sí, aquest és el primer llibre que va escriure primer en francès, evidentment, fa dos anys i ara al mes d'octubre, fa un any i mig, i ara el mes d'octubre d'aquest any va treure l'edició en espanyol. És ara està traient, està traient eh, la setmana passada va treure l'edició italiana. I és un llibre autobiogràfic?: No, és un llibre que tracta sobre eh, com les persones eh, negres eh, d'alguna manera eh, refugides de la societat eh, dominantr pels blancs, vull dir, han canviat el món. Martin Luther King, Obama, vull dir, bueno, la, la, la gent dissenya sí, que cap fet de desenvolupa Panodora. Bueno, a fet, desenvolupar el món, no? Ens ha obert, obert els ulls amb, molta, amb moltes facetes, oi? Eh, eh, és la primera vegada que ell signen llibres aquí a Barcelona? Sí, és la primera vegada. El llibre va sortir el mes d'octubre. No hi ha hagut cap Sant Jordi. Aquest és el primer. I ahir eh, va vindre la de París, va donar una conferència en el CCCB. I eh, aquest dematí, doncs, fem aquests llibres. I després sortirà d'aquí un quart d'hora o mitja hora cap a París. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, senyors vicepresidents, per aquestes petites paraules per a Radio Trinitat. A, a, podria tindre també les, uns mots de, de l'autor? Sí, sí, sí, sí, sí, sí per la castellà. L'espanyol està malament, però parla. parla. Mal, sí. Molt bé, moltes gràcies. Estem esperant, doncs, fem una mica de cua perquè l'escriptor està fent-se unes fotografies i acabant de signar un llibre uh -huh. abans de passar-los per unes paraules a Radio Trinitat. Bon dia. Vale, doncs si us sembla ens anem cap a un altre barri, molt de gràcies. Un... Vale. Vale, vale. És és tu primera vez en Barcelona? Ah, però hablo así sí, directo. No, però no ni no, la primera vegada a Barcelona. No, la primera vegada que firma. Ah, sí, sí. No, hombre, como va ah, ser tu primera vegada a Barcelona? No, no. És la primera vegada que es la primera vez. Eh, ¿Y se va dentro de nada a París? Eh, sí, eh. yo me voy esta tarde a París. Perfecto, perfecto. Pues le deseo mucha suerte, que San Jorge le sea un día maravilloso y Ocalá firme muchos libros y nos ayude a abrir los ojos con este gran problema que tenemos aquí. En, en todo el mundo. El, el, el Muchas, Muchas gracias. ¿Se te vio? D'acord. Vale, chato. Doncs, d'aquí una estona tornem. Molt vale, bé. Molt vale, bé. Adeu. Molt bé. Doncs ara nosaltres ens anem cap al centre de Sant Andreu perquè ja hi tenim el Guillem Garcia. Molt bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. d'on ens parles? Aquí des del forn de Sant Andreu, que són des de les 6 al matí i ja coses de Sí, si sí, pots acostar més al micròfon, et sentirem millor. Ara se'm sent bé? Ara, ara millor, sí. Que dic que sí, que aquí des del de Sant Andreu, del carrer gran de Sant Andreu, uh -huh. de que se'n venen coses de Sant Jordi. Sí. I, I, I, que... així, I aquí tenim unes clientes, a la Marga i a l'Alba, que ens uh -huh. parlaran una, una mica de Sant Jordi. Com veieu el dia de Sant Jordi? Molt animat, Sant Andreu està molt maco. Sí. Va disfrutar la festa. I tu Marga, com ho veus? Molt oh, joveu, preciosa, preciosa de que vingués aquest dia. Heu comprat molt pa de Sant Jordi? Sí, tal. sí, tal. sí. i tal. Un bon pa de Sant Jordi i el forn de Sant Andreu. Què més ho comprat? I la Rosa i el llibre? Sí, la Rosa ja ens l'han regalada, i ara anirem pues, a comprar un llibre per els companys. Sí. I ara connectem amb la mestresa del forn, la senyora Mari. Sí, la no, sí, sí. no, no, que jo no m'entendo. Ja bueno, pues un segon, un segon, que tenim una mica de problema. Si segueix parlant, Alba, què tal? Com va el Com va el dia? Doncs molt bé, molt animats. Venim tots al Sant Andreuens, que sortiu a passejar per la Dambla, que està ben bonica, pel passeig de Sabra i Puig, que tingueu a veure les arroses, tots els llibres, tots els botiguers del, del barri, que han fet un gran esforç per augmentar les vendes i tot. Ah, digue, un... Ja tenim aquí el senyor José, uh -huh. la Marieta no ha volgut parlar. El senyor José que és el forner. Sí, el forner d'aquí, del forn de Sant Andreu. Com va el Joder de Sant Jordi? Bueno, aquí pecat. sí? ¿Cómo van las ventas? Bueno, van, van para adelante, pero que cuesta mucho. La gente no tiene dinero. Uh -huh. A la crisis se nota. Que... ¿Y qué, qué estás viendo hoy? El de San Jordi, el pastel de llibre, eh, alguna... Algú ni nota, aquests de un dragón, alguna rosa, xocolata... A, bueno... a la tarda hay más gente. Sí, sí a la mica, jo crec que sí, que a la tarda se s'animarà. Sí. El, el no, que no, ens es interessa no, és haver... Serán... Sí, que ens interessaria saber de, que, de com fan el pa de Sant Jordi. Com ha fet el de Sant Jordi? En porta sobreçada, l'ous, el fumatge... És una mica laboriós, però bueno, se va fer. I el pastís? El pastís és un massini i té una tapa, una fulla d'una olea, amb el títol d'un llibre i ja està. Boníssim. Molt bé. Doncs, en tot cas, després ens passarem per aquí per comprar el, el pastís i el, i el pa. Fins les Molt bé, doncs d'aquí a una estona doncs, eh, ens passem per aquí. Vale, doncs pues això ha sigut tot, Jordi. Molt bé. Vale, doncs, que, bé. que vagi bé. Que vagi vinga. Molt bé, doncs nosaltres ara que connectem amb la Trinitat Vella perquè ja hi tenim a la Marta Sanz. Bon dia. Hola, bon dia. Mira, Jordi, estem aquí a un dels pocs llocs que encara hi ha silenci a la ciutat. Estem a la Trinitat Vella, a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, amb l'Emma Armengot, que és la seva directora. Uh -huh. I bon dia, Emma. Què tenim preparat per avui? Hola, bon dia. Doncs avui tenim un mercat d'intercanvi a partir de les cinc i mitja de la tarda. Uh -huh. eh, és el primer cop que el fem aquí a la biblioteca, com que l'any passat vam obrir i no ens va donar gaire temps, doncs és un mercat d'intercanvi que portem des de la setmana passada recollint llibres, un màxim de 3 llibres, i la gent té 5 punts que podran canviar pels llibres que han anat portant. Eh, bueno, la veritat és que està sent un èxit, ja portem 3 caixes i hem estat ara a partir, bueno, fent una mica de selecció i a partir de 5 i mitja esperem que la gent vingui a fer l'intercanvi. I ja ens pots parlar una mica de l'exposició que fareu avui també? Bueno, això és una exposició que és a través d'una activitat que hem fet amb els nens a partir de 8 anys, que són nens que ja tenen, bueno, que saben llegir. És un grup de 12 nens que durant els divendres han estat fent un taller de lectura, de lectura molt informal, hem posat coixins, hem posat música clàssica, hem posat, bueno, ells escollien el llibre, i del conte que han escollit han fet un dibuix i han triat frases i han fet un resum, i aquesta tarda el posarem en algun lloc de la biblioteca, segurament a les escales perquè tothom ho pugui veure, aquests treballs que han fet aquest grup de nens. I després, breument, perquè sabem que ara és entrar a una reunió... Sí, sembla que tenim alguna dificultat a l'hora de realitzar aquesta comunicació amb la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero. i Intentarem resoldre aquesta, aquests problemes d'aquí una estona, a veure si és possible. El que sí que us podem dir és que a la Biblioteca de la Trinitat Vella el que s'està fent a dia d'avui és aquesta exposició de la qual ens en parlava la Marta Sanz, una exposició dels treballs fets pels nens i nenes de la Biblioteca en el taller de Foment a la lectura a la Trinitat Llegim, realitzat els divendres de març i abril. També eh, comentar-vos que a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero eh, doncs hi ha un mercat d'intercanvi a partir de dos quarts de sis de la tarda. I ara tornem a connectar amb la Marta Sanz. Hola Jordi, mira que com et comentava que a primer li que d'agrair molt a la dèiem a en Margot, Mangot, perquè estava a punt d'entrar a una reunió i ens ha I ara per finalitzar ens explicarà un breument les novetats per al mes de maig. Molt bé. Bueno, el que hem fet avui a l'equip de la biblioteca ha sigut, a part d'adaventar les, les novetats de, que posem al mes de maig, les hem adelantat avui a Sant Jordi, amb molts llibres que segurament avui es vendran molt, perquè són bastant mediàtics i bastant demanats, i estan com sempre exposats a la primera planta de la biblioteca, no? els hem avui en aquest motiu doncs, a Sant Jordi adelantem les novetats, i que els usuaris que ja saben normalment on estan les novetats, doncs, avui encara més. Després, per altra banda, l'equip de la biblioteca ha fet un, una guia de recomanats i cada, cada persona a biblioteca ha recomanat llibres i estan exposats també a la primera planta de la biblioteca. Uh -huh. Bé, Jordi, pulsa, això és tot per ara i jo ara em desplaço a una altra banda. Molt bé, doncs tornarem d'aquí una estona aquí al barri de la Trinitat Vella a veure què és el que ja ha eh, doncs per poder comentar. Fins ara. Fins ara. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és anar-nos en cap al centre de Sant Andreu a veure com s'està vivint aquesta diada de Sant Jordi perquè hem de dir que hi havia unes quantes coses preparades per a aquesta diada com per exemple aquesta cinquena trobada de lletra ferits, que és una lectura de textos literaris que els mateixos autors doncs, han realitzat i doncs, des de les 11 del matí que a la plaça Urfila s'està realitzant aquesta cinquena trobada de lletra ferits. Esperem doncs que eh, continuï i que d'aquí una estona doncs puguem parlar amb la Susana Avila perquè ens informi doncs, de què és el que s'està realitzant a la plaça Orfila Perquè hem de dir que la plaça Orfila i també el, el, la plaça del, del Comerç, quan veníem cap aquí cap a, veníem cap a la ràdio, els hem vist que estaven eh, doncs, ple de paradetes, de gent que mirava de tot, de persones doncs, que estaven transitant per allà. I ara, doncs sí, ara connectem amb la Susanna Ávila, que es troba a la plaça Orfila. Molt bon dia. Exacte, bon dia, Jordi. Primer bon de dia. tot, moltes felicitats en el teu dia. Vinga, gràcies. Estem aquí, a la plaça Orfila, on a part de les parades de flors i llibres, en aquest cas són quatre parades de llibres i una parada de flors, s'està portant a terme des de ben, ben aviat... La cinquena edició de Lletres Ferits, on eh, alumnes i persones puguin a llegir els seus textos. Doncs, de a l'estant del llibre podem dir que bueno, de, tenim l'estant de, de Llibreria maru i, segons que hem estat preguntant, diguem que el llibre més venut de moment, del que va debatir, és Víctor Albert Sánchez Pinyol i la darrera novel·la d'Albert Espinosa, Bruixules, que busquen somriures perduts. Aquests, de moment, són els llibres més, més venuts. Seguits de la trilogia de 50 ombres de Grey, l'avi de 500 anys que, estava, que va escapar per la finestra, que l'any passat va ser un dels llibres més venus a Sant Jordi. També la darrera novel·la d'Ai de Fonsos Falcones. Uh -huh. I també una de les sorpreses d'aquest Sant Jordi és el darrer llibre de Miguel Ángel Revilla, Nadie és més que Nadie, que és un dels llibres més amanats i més comprats. Ei eh, també, a l'altre estant, que podem trobar a l'Avacus, també han comentat que el Víctus i el llibre d'Albert Espinosa, i, tant, juntament amb el darrer llibre d'Alfonso Falcones, són els llibres més, més venuts. Però aquí els assistents el també poden veure biografia, de, per exemple, de Cristó Mejide, del programa Televisió Polònia, d'esportistes de, eh, com de Barra, de Bonmar Gualt, del Estes, una biografia de Pep Guardiola, una, un recull de poemes de Lluís Llach dedicats a Miquel Martí i Pol... Uh -huh. Hi ha una gran quantitat de llibres i públic. I A més, a més eh, aquí també hi ha l'estand de l'assignatura la, de, de, de llibres de la llioteca d'Inglès i Can Fabra, uh -huh. on de moment tenim d'11 del matí fins a les dues de la tarda autors s'enreuencs com José Luis Buils, Montse Gómez, Maria José de Viu, Ricard Ripoll, Queralt Soler, Josep Maria Baví, Pilar River, Benancio Martínez, Ramon Muñez, Jordi Rebassa i el nostre Pau Viñas, que estan aquí durant tot el matí, fins i totes les dues, si no els seus llibres, a tots els que els vulguin apropar. Ah, mira. I ja per la tarda de 5 de la tarda a dos quarts de nou al vespre, hi haurà encara més autors, com per exemple David Bardilla, Bartolome Bioque, José Luis Bulls, que també es repetirà, Ángel Campos, Maria José David, Fernando Reyes, Francisco Gonzalo, Josep Maria Bavi, Pilar Ivern, que també repeteix, Valencio Martínez, Ramon Exèdia Tledra, Pau okay. Pinès també repetirà, Enric Carrieta, Toni López, Roberto La Huerta, Magda Teruel, Ivan Roca, Denis Roca, l'Associació de Bany de Sant Andreu, i els centres d'estudis i d'església també estaran aquí durant tot el dia per signar tots els assamples que, que el públic els el donar de qualsevol dels seus llibres perquè no només estan a eh, l'últim llibre, sinó que uh -huh. tenen una gran quantitat de, de llibres d'edició, anteriors, per fer el, el públic, aquí els assistem de Sant Jordi, si volen animar i firmar. Jo aviso que un dels llibres que més està criant l'atenció, per exemple, el que ara estan, uh -huh. era el llibre Barcelona, Sant Andreu de Palomar, recollit gràfic, 1880-1970. No sé si I tenim aquest... l'oportunitat de poder parlar amb algun autor... Ah, un moment. Pau, Pau Vinyas. Hola, mira, la ràdio Trinitat Vella, ah, uh, a tot un poble. Eh, una pregunta, al passo al Jordi García, que estem en director del programa, d'acord? Per parlar a com està a ser l'experiència, l'assignat a un pla del llibre. Hola, Jordi. Hola, bon dia. Què tal, com esteu? Molt bé, celebrant aquí la Diada de Sant Jordi. Uh, quin llibre ens recomanes avui? Home, jo un llibre que us puc recomanar... Uh -huh. És un llibre que ha sortit ara fa poc, que l'han fet un grup d'escriptors de, uh -huh. i és uh, referent a un mestre català que uh -huh. va estar a, a Burgos a l'any 36 uh -huh. i era un interí i li va tocar, en aquella època els interins uh, viatxaven per arreu de l'estat espanyol uh -huh. i va estar a, a Burgos, amb una població de Burgos. Uh -huh. I llavors, en aquesta població de Burgos, eh, el mestre, que es deia, ara te'n dic el nom, uh -huh. eh, Antoni Bana Benaigues, uh -huh. o Benaigues, el mestre que va prometre al mar. És un llibre que el text és d'en Francesc Escribano, uh -huh. i hi ha la col·laboració de la Careu Soler, la filla del Josep de Maria Soler, la historiador, uh -huh. i unes fotografies del Sergi Bernal. Això va ser amb la descoberta d'unes fosses comunes, van descobrir doncs, les restes humanes d'aquest mestre. Aquest mestre va anar a Burgos i Terí i va fer una revolució pedagògica. Allà no ho van entendre, era un poble de muntanya i van quedar una mica sorpresos. I aleshores eh, eh, s'ha fet la, la recreació històrica d'aquest personatge. I és un mestre que en els alumnes els va dir que els portaria doncs, a, a la costa de Tarragona a veure el mar. Malauradament aquest mestre el van afusellar els, els feixistes catalans. Per espanyols. Els feixistes espanyols el van afussellar i, va, i va morir doncs, a, després de patir moltes tortures. I, I el, que... bé, és, el llibre el del llibre és que hi ha una introducció històrica de la Quer Soler de la, del context històric de l'època, la biografia del Francesc Escribano, que és un periodista de TV3, i aquestes fotografies magnífiques i molt ben dutes, d'en Sergi Bernal. I el que podem dir a tots els veïns i veïnes de Sant Andreu és que tu també estaràs avui signant llibres, oi? Sí, estem signant el llibre l'Avants de Sant Andreu de Palomar uh -huh. a recull gràfic 1880-1976. Uh -huh. És perquè... un llibre de fotografies que ha sortit en uh -huh. versió col·leccionable, Exacte. 50 uh, uh, fascicles, uh, conté 8 capítols, 824 pàgines, 1.000 fotografies, i és un llibre que avui tenim al ple i al goig de presentar-lo i ja acabat. Molt bé. Doncs esperem que tingui molt d'èxit i, i que vagin molts veïns i veïnes a, a aconseguir aquest llibre, que finalment doncs, ha sortit l'últim fascicle, no? Ja? Sí. També mm. us recomano un llibre d'en Ricard Ripoll, L'espai uh -huh. dels impossibles, uh -huh. eh? que tinc, tinc l'autor aquí, si vols parlar -me. Ah, molt bé. Us doncs mira, te'l passo. Sí? Hola, Hola. bon dia. Bon dia. Que esteu signant llibre, vostè, també. Sí, sí, ara estava, sí. Sí, i quin llibre es tracta? A veure, l'últim són Les naixences latents. Uh -huh. Les naixences latents publicat per la Bereu. És un llibre que... de poesia. Uh -huh. I què podem dir del llibre? És un llibre que fa, és un homenatge a un grup uh, francès que es diu ULIPO, o U-L-I-P-O, que és Ve a ser obrador de literatura potencial, que és a partir de jocs literaris, doncs, es va construint en el sentit poètic. Uh -huh. Molt bé. Doncs esperem que aquesta tarda i durant aquest aquesta estona que queda, doncs, que pugueu signar molts llibres. Molt bé, moltes gràcies. Vinga, mando. Adéu, que veu. Ve. Molt bé, doncs, nosaltres continuem a Sant Andreu i volem parlar amb la Susana Hàbila. Encara hi és? No, sembla que encara no hi és. Intentament uh... Uh, anem ara anirem desplaçant-nos per diferents uh, llocs del nostre de Sant Andreu per veure uh, doncs, quins són els llocs on es realitzen les diferents activitats. Per exemple, aquesta tarda a la Plaça Orfila a les 6:00 no superdeu, tastet musical, concert a càrrec dels grups Cambra Manhattan i New Combo de l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu. També tenim d'altres coses que també eh, doncs podrem gaudir a dia d'avui, com per exemple el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. Doncs hi tenim ara mateix a eh, la Marc García. Eh, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Jordi. Molt bon dia Marc. Bon eh, què és el que podem trobar avui al Centre Municipal de Cultura Popular? Doncs mira, Jordi, aquí al Centre Cultural de Sant Andreu, al carrer Arquímedes 30, tenim unes activitats molt especials del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, la delegació de Sant Andreu, uh -huh. i es eh, titulen Jocs de Llengua per Sant Jordi. Tenem aquí doncs, un bon grup d'alumnes, uh -huh. i ara, si de cas, doncs, et passaré amb la Judit, que és la dinamitzadora de la zona, Uh -huh. perquè t'explico una miqueta el que són aquestes autoritats uh -huh. i si us sembla bé després podem parlar també amb els alumnes. Ah, doncs sí, estaria prou bé. Sí, sí. T'assembla? Sí, sí. Perfecte. Molt doncs bé. Doncs, mira, ara et passa amb la Judit, eh? Molt bé. Hola, Judit. Hola, hola, bon dia. Bon Feliz dia. Felicitats, Jordi. <ríe> Moltes gràcies. <ríe> doncs explica'ns què és el que esteu fent avui aquí al Centre Municipal de Cultura Popular. Doncs estem fent un matí de jocs, jocs uh -huh. lingüístics en, en català. I uh -huh. el que hem fet és, eh, per poder donar acabuda a tots els nostres alumnes, uh -huh. hem, fet, eh, hem preparat jocs de nivell bàsic i jocs de nivell elemental i intermedi. Uh -huh. I llavors hem dividit eh, cang altacrit en dues zones. Uh -huh. I en cada zona hi ha cinc taules amb, amb jocs, des de dia amb arbustament fins a trobar paraules amb fitxes d'Escrabel, ordenar la agenda de Sant Jordi, etc. Uh -huh. Doncs és una manera de passar-s'ho bé en aquesta viada, no? Exacte. I, i també d'aprendre i sí, sí. Eh, practicar el català. I llavors cada alumne té una botlleta uh -huh. i quan acabi tota, tota la sèrie de jocs la diposita en una urna i a les dues farem el sorteig de, de dos jocs. Uh -huh. d'estratègia en català, l'illa del Tresor i Carcasson. Uh -huh. per tant, un, un bon premi. Doncs sí sí, eh? molt bé. Sí, sí, un ma entreut hem tingut molt moviment. I tenim, molt... nen, tenim nens per aquí? Sí, sí, sí. tenim un, un alumne uh -huh. que té ganet d'explicar de, la seva experiència. Molt bé. Doncs ens Ara que el, el diu Carlos i està estudiant, està de el nivell elemental 2. Ara ah. us el passo. D'acord. Gràcies. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs parlem amb el Carlos. Hola, bon dia de Sant Jordi. Hola, bon dia. Què tal? Com, com s'està realitzant avui aquí al Centre Municipal de Cultura Popular? Com esteu? Molt bé, molt bé. Doncs aquí, celebrant aquesta diada i esperem, doncs, a veure si ens pots dir alguna, alguna cosa en català. Sí, no, no hi és problema. Quan uh fem? -huh. Sí. Quan vois que... A veure, sí, digue'ns, uh, què és el que ens pots comentar? Aquest és un dia en Paco, en de que nos enamorase en la Mevaterra. Mhm. Uh -huh. Y que me agrada volver a toda la cena en, en el Carrer con Rosas. Uh -huh. ¿Y qué más? Ah, ¿Alguna cosa más? Mm, oh, me que me agrada mucho. Me agrada mucho aprender el catalán. También. Mhm. Y de una, una muy bacca profesora. <ríe> molt bé. Com es diu la professora? Eh, Marta Martínez. Ah, molt bé. Doncs, eh, quant temps portes estudiant català? Estudiant català, eh, a veure, com nou mesos, no? Uh -huh. No, no, o menys, menys. No recordo ara. Una pregunta molt... molt... Necessito la calculadora per respondre-la. Sí, doncs esperem que no ho deixis i que continuïs anant els, els cursos i que t'ho passis bé avui amb aquests jocs de llengua per Sant Jordi que hi ha preparats aquí al Centre Municipal de Cultura Popular. Sí, m'agrada molt aquestes activitats que ajuden molt a la gent per doncs, aprendre el català. D'acord. no doncs... només el català el, com a idioma sinó com a cultura. Uh -huh. Perquè de quina manera t'interesses tu per la llengua catalana? Estic en Catalunya, uh -huh. eh, vull comunicar-me amb els meus, meus veïns de Catalunya uh -huh. i aquí se parla català i jo parlaré català. Mica mica i algun dia, però ho parlaré. Molt bé, doncs esperem que, que continuïs amb la teva tasca perquè parles força bé eh, ja. Ah, moltes gràcies. Aquesta és per la meva professora, que és molt, molt forta, però els Perquè... resultats són bons. Uh -huh. I tu d'on ets? Eh, vaig arribar de Venezuela fa 15 mesos. De Venezuela. Sí. I en 15 mesos ja has après a parlar en català? Sí, una mica, una mica. Uh -huh. Encara no me perdo en el carrer. Doncs esperem que, que continuïs amb aquesta tasca perquè segurament doncs, molts catalans i catalanes t'ho agrairan, eh? Sí, sí, sí. I jo també agraeceré molt als catalans que m'acoixen en, en el seu país. D'acord. Ok. Doncs moltíssimes gràcies, Carlos. A, a ti. I, <ríe> i continua? així, eh? Molt bé. Ok. Adéu. Adéu, adéu bon dia. Muy Hola, Jordi. Torno, torno a ser yo, torno, torno sé yo, ahora me daría tener por casualidad si es una profesora del Carlos Dios la os la pasaré porque fargli una mica de aquel aprenentatge el Carlos uh -huh. que no més 15 fa 15 meses que es aquí uh -huh. y ya al parle de, uh -huh. ¿d'acord? Molve. Os paso la Marta Martínez. Molve. Hola Marta, Hola, bon dia. Hola, bon dia. Com, com bon t'ho fas perquè per un alumne que, que vingui de fora parli també el català? Home, oh, el mèrit és seu, eh? Ha dit a la professora, però el mèrit és seu, la voluntat que tenen, l'assistència, bé, uh -huh. tot una mica. Home, oh, però si no tingués una professora que li ensenyés, segurament no ho faria tan bé, eh? <laughs> gràcies, moltes Gràcies. Molt bé, doncs es veu que aquí esteu passant una estona força divertida, no? Sí, molt agradable, estem aquí fent activitats, jocs de llengua, uh -huh. gaudint una mica de la diada de Sant Jordi d'una manera diferent amb els alumnes, uh -huh. que també està bé. I heu començat molt d'hora, a les 9 del matí. A les 9 del matí, exacte, sí, ja teníem alumnes a aquesta hora, uh -huh. després alguns dels nostres alumnes han anat a la plaça Urfila a llegir poemes, ah, d'altres s'han aquí fent més activitats, uh -huh. és molt bé. I tot això durarà fins a les dues del migdia i, i anireu fent. Exacte, fins les dues del migdia que repartirem els previs. Molt bé, d'acord. Doncs Marta, moltíssimes gràcies. D'acord, moltes gràcies a tu. Sí, dia, bon dia. Que vagi molt bé. Adéu, bon, bon, bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Uh, sí, ara ens anarem cap a la Trinitat Vella perquè tenim a la Marta Sanz. Mol bon dia. M'estem a la ràdio Trinitat Vella i podeu escoltar hola, perquè ha ah! no es gravat. Sí. Hola, vine. Pones ràdio Trinitat i el programa Tot un poble. Sí. Sí. ¿Entres? Sí, hola, Marta. Ah, no ho vale. El que sí que podem dir és que estem en mig, ara mateix, de la plaça de la Trinitat, aquí davant dels nostres estudis. I la Marta, si té alguna cosa més a dir. Eh, Jordi, mira... Bé, Jordi. Segueixo aquí, eh? El que passa sí, que tot el xivarrí que n'hi ha... Mira, ara dintre d'una estoneta eh, tornaré a demanar pas perquè Va. vaig a parlar amb una associació que també se venen llibres i roses. Molt bé. Doncs... D'acord, doncs ens retrouem d'aquí una estona. Vinga. Doncs, onora ens anem ara. ara cap onem, on cap a Sant Andreu, potser, o sí, uh, o anem cap a la Rambla. Uh, anem cap a, cap a Sant Andreu a veure si trobem a la Susana Ávila que ens pugui doncs, explicar què és el que en aquests moments s'està fent a la plaça Orfila perquè el que teníem previst aquí, almenys consta en el programa, és que Uh, hi havia una cinquena trobada de lletra ferits. això vol dir que uh, hi ha d'haver escriptors, autors, que llegeixin doncs, els seus textos, els seus textos literaris, que uh, es realitzen gràcies al grup Constància d'aquí de, de Sant Andreu. Doncs uh, el que trobeu a la plaça Orfila són llibres, roses, autors, autores que estan signant els seus llibres i tenim a l'altra banda del fil telefònica la Susana Avila. Hola, bon dia, un bon dia. Doncs ja bon tornem aquí. Jaquim. Vale. Estem amb Pilar Isen, som de la Ràdio Trinitat Vella. Amb ah, Pilar Isen, que està presentant el seu llibre La 69 receta Pilar Ivern, perdó, per uh -huh. Pilar Ivern, que està presentant el seu llibre de la Dichola Gabina, Les 69 recetes massa fraudiscaques de la cocina vegetariana. No sé si s'ha d'adonar més data sobre què hi ha dint tot aquell llibre. Ah, te, et passa la Pilar Ivern, d'acord? Perquè parlis amb ella i li facis les preguntes sobre el seu llibre. Porque también te aquí las 100 recetas más rápidas de la cocina vegetariana, mm -hmm. un baquete, naturalmente, eso tú especialista has pasado en recetas de la menjava vegetariana, ¿de acuerdo? Muy bien. De Así... oh, sí, de entrada. Sí. Hola. Hola, buen día. Selecitats. <ríe> Gracias. <ríe> <ríe> <ríe> Don, d'explicar que es el que podem trobar en el teu llibre. Doncs en els meus llibres en tots podeu trobar receptes senzilles, assequibles, per gaudir de la cuina. Eh, en el darrer llibre, les 69 receptes més afrodisíaques, el que podeu trobar són receptes per, per sanar el vostre cos. Som, és un llibre pensat amb treballar una miqueta al somriure, quan, quan obres el llibre les petites notes d'autor que hi ha, i les receptes són totes molt romàntiques però no és res més que treballar amb espècies. He intentat ficar el, el perfum de, de la Índia, el perfum de, de receptes ancestrals de les nostres àvies, la seva part nutricional i la seva part sanadora, doncs amb receptes senzilles, eh, ah, a la no. base de tothom, per poder enamorar el teu marit, el teu fill, a qualsevol persona que se senti a la teva taula. Enamorar-lo amb ingredients saludables. La no. meva idea és aquesta, en tots els meus llibres. D'acord. Doncs esperem que sigui tot un èxit aquí a la plaça Orfila i que tinguis molts, molts lectors que vulguin que signin el, el teu llibre. Moltes gràcies. Doncs aquí em podeu trobar fins a les 6 de la tarda. Doncs ens passarem, ens passarem per aquí abans de les 6. Sí, sí. Molt bé. Molt bé. Doncs, moltes bé. gràcies. Vinga, adéu -teu. Molt bé. Doncs ara que ens diu la Susana. Sí? Uh, hola. Hola. Ya tornamos aquí. Muy bien. Uh, eh, sí, mira, justo aquí también, van al mateo, ya están de la Biblioteca de las Iglesias, de la Centro de las Iglesias, anima a Montse Gómez, uh -huh. que también está asignando a su plancha la de conciliación pero en estado puro. Uh -huh. No sé si volía hacerle algunas preguntas. Jordi, a ver, un momentito, si Hola. Hola, buen día. Hola Jordi. Que esteu, esteu signant llibres avui? Us ha tocat. Avui, mira, estic aquí a, a, a l'estat de la Biblioteca de Sant Andrés. Uh -huh. Si és que no t'entens la pregunta, perdona. Sí, que estàs signant llibres avui? Ah sí, estem sí. signant i, i bueno, aquí passant el dia una mica. Uh -huh. I què teniu preparat per avui, eh, per celebrar aquesta diada? A nivell d'estat? De, de la Biblioteca, no? Doncs pues, eh, no ho sé el que tenen preparat. Nosaltres estem aquí signant només, no sé. Hi ha l'estant que estan recitant poemes, no sé, la veritat que no sé. Si vols parlar amb la, amb la representant de la biblioteca, te la passo. Molt bé. <ríeix> Vinc gràcies. A veure, un moment sí, Jordi. D'acord, que vols parlar amb algun representant dalt de la biblioteca? Aquí, de tot que unes igleses. A veure, un moment, sisplau. A veure si l'aconsegueixo actuar. A veure, un moment. Sí. A veure si és possible que tinguem aquesta connexió. Sí. Us estem escoltant, però força malament, eh? Sí? A veure si... A veure, a veure un momentet, sisplau. Sí. sí. Mira, uh -huh. el teu nom, sisplau. Esther Corbera. Esther Corbera, estem amb Esther Corbera, una responsable de... Sí, de, la... de la biblioteca. D'acord. a la Ràdio Tritendria, el programa de tot un poble, el professor Jordi García, que és el president de la paraula, i ho ha preparat per per de Sant Jordi, aquí a la professora. Hola, bon dia. Bon dia! Què teniu preparat avui a la Biblioteca Ines Iglesias de Can Fabra? A veure, aquí a la Biblioteca el que fem és que, com cada any, donem a conèixer els escriptors del barri. Uh -huh. Llavors, ens hem posat en contacte amb tots els escriptors del barri i els que han publicat aquest any o volen donar a conèixer la seva obra, venen aquí a la plaça Sortfila i posen a la venda els seus llibres. Llavors hi ha tota una parada, en vindran més de 25 escriptors al llarg dia o uh -huh. al matí 11 i a la tarda 15, però hi ha alguns que fan matí-tarda. i eh? Llavors aquí pot, podeu venir i veure doncs, els llibres que tenen. Hi ha de tot tipus, de poesia, de història, de cuina, uh -huh. de relaxació. Eh? Llavors cadascú doncs, dona a conèixer la seva obra. I és molt maco perquè queda amb la passortila molt festiva. Molt bé. Doncs esperem que que aquestes activitats doncs, tinguin el seu èxit perquè, evidentment, en una diada com avui doncs val la pena sortir al carrer i passar-s'ho bé i gaudir de, dels llibres i de, i de la biblioteca, no? Sí, bé. molt bé. I a més a més, també el que hem fet és a la biblioteca, al vestíbul de la biblioteca, hem fet una exposició uh -huh. de tots els llibres de tots els escriptors del barri, Uh -huh. Llavors, eh, està molt bé perquè al costat d'un llibre de cotxes hi ha un llibre de posia i al costat d'un llibre de posia hi ha un llibre de com uh -huh. i el que tenen en comú és que qui ha fet el llibre diu a Sant Andreu a És això. i és uh -huh. una manera també de conèixer a la biblioteca quins escriptors tenim doncs sí, una cosa força important perquè eh, per donar-se a conèixer de vegades costa força sí. i que la biblioteca doncs, ofereixi aquesta possibilitat doncs, val la pena aprofitar aquest dia no? sí. molt bé moltes gràcies. D'acord, doncs que vagi molt bé. Adéu, bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs nosaltres recontrem el nostre recorregut pels diferents barris de Sant Andreu. Tenim a la Susanna? No, no tenim a la Susanna Ens en anem cap a la Trinitat Vella. Tenim a la Marta Sanz. A veure si és possible connectar amb ella. Sí, ara la Marta Sanz ens està demanant pas perquè eh, doncs, sembla que té algú al seu voltant que ens pugui informar de com s'està vivint la diada de Sant Jordi al barri de la Trinitat Vella. Uh, aviam si uh, podem contactar amb ella, uh, dir-vos algunes coses del que d'aquesta de, de, celebració de la Trinitat Vella. Al uh, Centre Cívic de la Trinitat Vella, aquesta tarda a les 6, hi haurà contes del món. El Castell Encantat és, es tracta d'una adaptació d'un conte un, totalment gratuït, uh, l'assistència assist, que podeu doncs, gaudir en aquest Centre Cívic de la Trinitat Vella i a la Biblioteca Cívic de la Trinitat Vella, José Barbero. Parlem, ara sí, amb la Marta Sanz. Molt bon dia. Hola, Jordi. Doncs explica'ns, amb qui tens? Amb qui mira, seguim encara a la plaça de la Trinitat Vella i estem amb Maria José, que és membre de la Fundació Zoolant. Maria José ara mateixa ens explicarà en què consisteix la seva associació. Hola, bona mm -hmm. tarda. Bon dia, Maria José. Eh, bona eh, bona, què consisteix en que estàs fent? Doncs pues mira, consisteix en recoger... A veces lo que podemos, pero a veces está tan lleno que no se puede recoger. Si tenemos algún gato que veamos abandonado, algún perro, entonces mantenemos aquí en este caso, los perros están en Olesa, de Montserrat, pero están al aire libre, no están en jaulas eh, y los los gatos, todas las colonias de aquí del barrio de la Trinidad Vieja, los controlo que estén castrados todos, que estén bien y cada día mmm, con el despienso, con el de agua limpia y Y si hay algún abandonado, cogedlo. Entonces, llevarlo al veterinario y toda esa historia. Eh, aleshores, Jordi, de sí. lo que están aprofitant avui des de l'associació per recaptar eh, fons, uh -huh. eh, están venent un llibre que es El destino del cartucho, que ara ens explicarà de què es tracta. Pues se trata eh, de una, una escritora que ella recogió un perro abandonado y, bueno, por mediación de recoger ese perro abandonado se metió en... ...en el mundo este de, de los animales ¿no? Y bueno, tiene bastantes perros recogidos y ha escrito un libro... ...ya va por la segunda edición... ...y el libro que, que ha escrito es el libro del destino de Cartucho... ...el clásico perro bodeguero que, que se cría mucho por Andalucía... ...y que los cazadores nada más que lo hacen criar y criar para cazar... ...y este perro pues no le gustaba cazar... ...y como no le gustaba cazar pues bueno, es una historia muy bonita... ...de que se revela. Y entonces, pues bueno, como que la abandona y lo recogen y es una historia muy muy bonita para los niños. Y a más a más, nos comentaba que tendríamos hoy a, a la escritora del libro filmando, que ahora nos va a dirar cuándo estará. Pues creo que a partir, me ha dicho, a partir de la una o y media vendría y el que compre el libro lo firmará. Doncs ja està, donar moltes gràcies a la Maria José per haver-nos atès i que tingui molt d'èxit en el llibre i en l'associació. Per la 1 a 1 a tampoc no falta tant. Perdó? Que per la 1 a 1 a tampoc no falta tant. A veure si podem parlar amb l'autora. Ah, doncs intentarem parlar amb l'autora. D'aquí una estona. I aleshores també comenta que no ens oblidi dir que és psicologia i educació canina. Y guardería exclusiva sin jaula ni nada, que esto, lo poquito que se recauda de, de la guardería, es también para la asociación. Pues, muy bien, intentaremos estar aquí por cuando vingue la autora del libro. Muchas gracias a la María José, Jordi, ya te demanaré para esto después. Muy bien, pues el que podem uh, dir-vos és que uh, aquest matí s'està realitzant a la Sagrera també algunes activitats relacionades amb Sant Jordi. Per exemple, doncs, fins a les dues quarts de dues, fins a la 1.30, s'està doncs, realitzant una activitat que es diu Un poema, Una rosa, recull de poemes de creació pròpia dels veïns i veïnes i lliurament de roses, totalment gratuït i organitzat per la Comissió de Sant Jordi i dels centres cívic de la Sagrera. També comentar-vos que um, aquest matí i aquesta tarda s'està doncs, eh, també realitzant al Centre Cívic de la Sagrera una activitat que porta per nom no empuntar llibre. Podrem escanviar els punts que es van obtenir al deixar un llibre o un punt de llibre, però si encara no ens, eh, no els hi havies portat els llibres, doncs el mateix dia de Sant Jordi, doncs ho podràs fer i emportar-te un altre. Aquesta activitat és totalment gratuïta i organitzada també per la Comissió de Sant Jordi del Centre Cívic de la, de la Sagrera. Mm, més coses a comentar-vos? Doncs parlem d'una activitat doncs, una activitat que la veritat és que val molt la pena, perquè es tracta del cant d'un grup de vaneres, el grup de, de vaneres la, la Marçalada que doncs, el que canta són vaneres, cançons populars es tracta d'un grup format per afeccionats al cant amb acompanyament d'acordió, guitarra i teclat que ens faran gaudir de cançons conegudes per la majoria de nosaltres totalment grato I doncs ara ens anarem cap al centre de Barcelona, la a veure si tenim alguna truca... alguna connexió des d'allà. Uh, tenim allà amb nosaltres a la Teresa Rubinat que ens podria explicar alguna cosa. També dir-vos que a la biblioteca de la Sagrera, fins a les dues del migdia, s'està celebrant els jocs florals de l'escola Pont del Dragó. Com ja sabeu, aquesta escola Pont del Dragó està, doncs, és oberta per persones amb algun tipus de discapacitat. Eh, també el que us podem dir que aquesta activitat és totalment gratuïta, oberta a tothom i que és organitzada per la mateixa biblioteca de la Sagrera i l'escola Pont Pont del Dragó. Mm, a l'Espai Jove Garfilasso, aquesta, aquesta tarda hi haurà una activitat a partir de les cinc de la tarda i fins a les 9. A Sant Jordi, a l'Espai Jove Garcilaso, hi haurà mercat intercanvi audiovisual i llibres, taller obert d'Atlant Art a la plaça, inaugurant la, la primavera, decorant l'espai urbà, festa i música al carrer amb sessió de DJ, i jam i exhibició de hip-hop i també pica-pica de llengües al, al carrer. Mm, també doncs, l'intercanvi lingüístic de cultura catalana i francesa entre els joves i l'activitat emmarcada es troba en la setmana d'intercanvi cultural i juvenil promoguda per l'Espai Jove Garcilasso i un centre juvenil de França imagineu-vos, eh? fins a França hem vingut fins aquí i hem de dir que mm, aquesta activitat és totalment gratuïta i que és organitzada per l'Espai Jove Garcilasso i el Servei de Dinamització Juvenil. Eh, també tenim una activitat al Bon Pastor, es diu Recull, Juga i Viu al Sant Jordi. Avui, a partir de dos quarts de sis de la tarda, a la plaça Robert Gerard. Doncs, es tracta d'un taller per infants, mostra de tradicions catalanes i és totalment gratuït. Això, tal i com us hem dit, és el centre cívic del Bon Pastor. I ara si sí, ara connectem amb la Trinitat Vella perquè parlem amb la Marta Sanz una altra vegada. Bon dia. Hola Jordi, mira, jo no surto d'aquí, de la plaça de la Trinitat d'Ella, ara vale. mateix estic a la xorreria de la Trinitat de i estic amb Javier Corbalan. Eh, Javier, eh, bon dia, s'està veurem més un dia com avui? Sí, sí, una mica més, hi ha més alegria. I que és diferència les coses que es demanen, o sigui, és la quantitat de gent o més coses? No, és igual, és tot igual, ens hem de venir a la plaça i sempre aprenent el mateix. Val, doncs pues, volíem saber, això no, ha, no teniu cap mmm, plata estrella ni res que hàgiu fet avui o...? No, cap cosa, tot igual, tot Val. igual. Hi ha més ambient, però vull dir que l'any és el mateix. Val. Molt bé, doncs pues, li donarem moltes gràcies al Xavier Corbalan i si és la propera. A vosaltres, vinga, a vosaltres. D'acord, doncs nosaltres que continuem el nostre programa d'avui, especial Sant Jordi, si sí, em sentiu? Hols no, no en tant d'ixí que continuem amb d'altres recomanant-vos algunes altres activitats que hi ha relacionades amb el dia d'avui com per exemple doncs el que podem trobar és aquests jocs de llengua per Sant Jordi de qual us han parla abans de la mà de Mar García Moreno uh, més coses a comentar-vos Doncs dir-vos per exemple que... Um... Ara continuem amb el nostre programa d'avui i el que sí que fem és acomiadar a la gent que ens escolta en l'emissió de, de, de tarda perquè aquest programa fins aquí arriba a la tarda nosaltres continuem amb, amb el nostre horari de matí oferint-vos més informació eh, al Centre Cívic de Sant Andreu també hi ha una activitat preparada per aquesta tarda a les 6, és aquesta 30 setè certamen literari, trofeix Ramon, Mari i Maria Carme Vila. Doncs un cop designats els guanyadors de la 37a edició d'aquest concurs literari, el dia de Sant Jordi es farà un acte públic on es farà entregar als guanyadors, guanyadores de les diferents modalitats com redacció, conte, relat, poesia i teatre que hagin escrit dals i el llibre amb el recull de les obres presentades a concurs. Aquesta activitat és totalment gratuïta i organitzada pel Centre Cívic Sant Andreu i Maria Carme Vila. El que farem ara mateix, una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit aquí, en aquest programa a més informació. Això serà de quins moments, així que fins ara. <de fer> <moment> saltant-les de dos en dos, primis de lluny creuant la plaça amb la font, el caminar i l'altura que l'entaven. He passant dintre les canyes, i tallat de tres cites, després he enterrat uns taps. Enxerrut i emborra la terrassa, veus el que has preparat, jo compto els cotxes blancs que passen del llarg, que busco algú que tombi per la corba. He fet trampes quan jugava amb tu, homes víctimes, vinguts seguint com si res. Mirat a distància, el gust del sabó i el grus cèntim d'abans, el jutge de l'aigua. per l'escletxa ja s'hi pot veure bé l'habitació és prou gran nosaltres petits i de fora sentim les sirenes sé que no estàs adormida fa que un test és la vida no puc esperar demà amb distància el gust del sabó i el que ho sentin El lluit de l'aigua, un veu amb burros, però és bo, és clar. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs segona part d'aquest programa especial d'avui, ens n'anem en cap a la Rambla de Barcelona. Allà tenim a la Teresa Rubinat, molt bon dia. Molt bon dia. Doncs què tenim avui? Ara tenim en aquest mateix moment, estic parada davant de la parada d'Òmnium Cultural i estic esperant que el senyor Jaume Cabré, aquest escritor ensigne, que pari un moment de, de signar llibre per poder entrar en directe aquí a la ràdio. En tot cas... Ells és el que... Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i està signant, sense parar, el llibre de Jo Confesso de la novena edició. Bon dia, senyor Cabré. Hola, bon dia. No, la... eh, eh, es pot morir d'èxit? Perquè vostè no està parant de firmar. No, però això no és morir-se, això és posar-ho bé. Quants en Jordi es pot fer? Ui, doncs jo ja els conto des del 74 i... i és diferent, però sobretot el que és bonic és veure que hi ha tanta, tanta, tanta, tanta gent culpa del llibre. Per, cul... per culpa del llibre, diu ell, és un escritor magnífic i no m'importa, no, no, és boig. És... Poguer parlar amb ell i poder fer-li firmats llibres. Digui'm una cosa, el llibre que vostè més estima encara està per escriure? Sempre, sempre. sempre. Segur. Moltes gràcies, senyor Cabrè. Fins un altra gràcies moment. Gràcies a vosaltres. Molt bé. Així hem tingut les paraules del senyor Cabrè, que envia una cordial salutació a la nostra emissora. Molt bé. Sí. Doncs, no sé si tenim algú d'Òmnium Cultural per aquí. Sí, sí, sí. Tenim aquí molt a prop de nosaltres una persona que està a darrere del senyor Cabrera cuidant -se la parada. Uh -huh. Voldríem parlar amb ella per saber com ha anat, com ha anat la diada d'avui? Sí. O, o com està anant més aviat la diada d'avui? Exacte, sí, com està Com és el teu nom? Em dic Gisela i sóc treballadora d'Òmnium Cultural. I avui es pot dir que la diada és extraordinària. Hi ha molta gent, moltes roses, molta gent amb moltes ganes de comprar llibres i apropar-se a, a la nostra parada d'Òmnium i així col·laborar amb nosaltres i endur dos aquests llibres de Premis d'Honors, de Sant Jordi, de Mercè Rodoredes i d'altres altres. Moltes gràcies. Hem sentit les paraules d'una treballadora incansable d'Àmnium Cultural okay. i amb elles us deixem en aquesta connexió. D'acord, doncs quan tingueu algun altre convidat aquí a la Rambla, doncs ens doneu pas. Ah, així ho farem. Vinga, doncs fins ara. Fins un altre moment. Fins un altre moment. Doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i us hem de dir que a Baró de Viver també es fan activitats. Per exemple, a partir de dos quarts de sis de la tarda i fins a les vuit hi ha el mural poètic Sant Jordi 2013 de Baró de Viver, un poema, una rosa, una exposició poètica participativa. El que has de fer és portar el teu poema o narració el mural poètic i recollir la teva rosa. L'exposició dels treballs es podrà visitar al centre cívic fins a la festa major. La, aquesta activitat és organitzada pel Centre Cívic de Baró de, de Vivè, pel Programa d'Activitats i de Lleure Familiar, Enseny i Rauja, també col·labora el Pla de Desenvolupament Comunitari, el Casal Infantil de Baró de Vivè, el Comissió de Civisme i Convivència, la Comissió Educativa de Baró de Vivè, el Pla de Barris, i més coses encara a comentar-vos, també les que continuen fent al Centre Cívic de Baró de Vivè, perquè hi haurà roda de taller familiar Sant Jordi a partir de dos quarts de sis de la tarda i fins les vuit la princesa i el drac ja us esperen i ens faran riure i reviure les seves aventures a veure, intentarem ara connectar amb um, pla Sorfila a veure si hi ha la possibilitat perquè volem també comentar-vos que a partir de dos quarts de set de la tarda el, el Centre Cívic de Baró de UiB, llaurà l'entrega de premis d'aquests 11 concurs literaris Sant Jordi 2013 de Baró de UiB. Bases del concurs literari de Sant Jordi, doncs, també trobareu el mural poètic de Sant Jordi, el Centre Caixa de Treni Jove de Baró de UiB, el carrer document número 5, Escoles i el centre, centre Cívic del barri de Baró de UiB. Doncs, totes aquestes activitats eh, són les que podreu eh, gaudir en, en, en aquest barri, en el barri de Barodó i Bé. Nosaltres ens n'anem ara mateix cap a Sant Andreu, en concret cap a la plaça d'Urfila, on tenim la Susana Ávila. Molt bon dia. Hola, molt bon dia, Jordi. Doncs, què és el que s'està passant en aquests moments a la plaça d'Urfila? Doncs la plaça continua la centena edició d'aquest referit, que en aquesta ocasió és el públic adult el que està posant a la canari i estem escoltant poes dies en tots els idiomes, fins i tot en català, que serà per suposar, però també en anglès i en alemany, perquè hi ha un grup d'estudiants d'intercanvi que uh -huh. estan tenint l'oportunitat de pujar. Uh, he de dir que també que l'afluència de públic ha baixat molt, ha estat tot això molt més tranquil, uh -huh. i he pogut parlar amb les dues parades de flors que hi aquí a la presortida. Ah, mira. Perquè els comentessin una miqueta eh, quines vens aniran i com veuen l'afluència. Uh, primer he pogut parlar amb la Fusteria Moguet i amb la seva encarregada, Carmes Gómez, que ens ha dit que fins ara s'estan venent una, aproximadament una de les 800 flors uh -huh. i esperen vendre al voltant d'unes 1.200. I que, bé, bueno, els eh, he preguntat la seva valoració, com estàvem veient el dia, i de, de moment aquest matí estan notant que l'afluència no és tan superior com de, de l'any passat. Perquè les flors preu tenen, les flors estan al partir d'un o dos euros, depenent de la flors, dos o tres euros. Ah, mira. Depenent Va. si vols una flora o, o una, clar si vols una rosa sola, o vols un ram, o més quantitat, depèn. No és gaire car, eh?, per, tra per tractar-se de la diada de Sant Jordi. Sí, una mica. Eh, també he pogut parlar amb la que ha ficat aquí, a Plas Orfila, l'ha fet flor, Uh -huh. que és la botiga de plantes, flors i complement. i hem pogut parlar amb el jove encarregat, amb Víctor Puig, l'encarregat de l'Astranc i ens ha comentat que fins ara més o menys han venut unes 200 flors, també més o menys a, a i 3 euros a pleu, depenent de si és una flor, si és, si és, és una només, si és més d'una, depenent, i que esperen vendre un, sobre unes 600 més o menys, o sigui, no arribarien al miler. I que, bueno, ens ha comentat que una miqueta, que tenint en compte que hi ha una afluència regular en la Pública, que aquí es pot veure que hi ha moments on està molt més tranquil la plaça Orfila i hi ha molt poca gent als restants, i altres moments on que l'afluència és molt més gran i hi ha molta més gent aquí als restants mirant llibres, remenant, preguntant als llibreters... Estan dient que eh, de moment hi ha molt, molt... molta gent a les afluències, o sigui... Eh, hi ha uh -huh. moments que no hi ha ningú, però a cop i volta hi ha molta més afluència. I que, com passen l'any passat, ells ho troben més o menys igual. Uh -huh. Ells no troben aquesta gran diferència d'afluència. O sigui que podríem dir, segons ells, que l'afluència és la, la mateixa que l'any passat. Sí, més o menys, sí. ells estan dotant. De moment, aquest matí, és que clar, estan dient que ara... Eh, esperen aquest matí no vendrà gaire, però que sí que a l'hora de dinar i més cap a la tarda sí que eh, pujarà l'afluència de gent i per tant preveuen que vendran més. Mm, val. Doncs eh, no sé si hi ha algú, algú a dalt del que estigui recitant alguna, algun poema? Sí, en aquests moments no hi ningú. Bé, més aviat estan fent una crida, a veure si algú, no sé si pot escoltar la gent que està fent la crida. Quanta perquè no bé, perquè no de per moment no hi ha ningú a la tarima. Fica una mica de nit, sisplau. Doncs passem al següent. Passem al següent, a, a, a, a, a, ver... a, a, ver... a Palmero i famíli, a Miquel, l'altre. Per dir, a Palmero. En aquest moment, és... ara sí que han col·lat dos joves que, sí que a acaben a de posar la tarima. No sé si el borde... Sí, sí. Don intentant, intentarem, escolt... sí, intentarem escoltar-los a veure què és el que han escrit. Sí. And diu que keep your head when all about you are losing faith on you. Mm -hmm. If you you, okay. en anglès. En tot els idiomes, en català, castellà, en anglès en alemany in French, they also have been able to listen, so here the poems do not have a barrier. If you can dream and not make the prince their master, if you can think and not make your aim, if you can meet with Trump and Stavster and treat it and imposter just the same, if you can hear to hear the trolls, you've spoken with the spagnets, ...to make a threat for police. I ...que dir que matí tothom aquell que... que s'animi a pujar a l'escenari i a recitar un poema rebrà una flor. Rebrà una rosa. Rebrà una rosa. Rebrà una rosa com a obsequi i com a gratificació per haver pujat. I que de moment hi ha una cua si espanyant a veure si més o menys poden pujar a l'escenari a poder llegir el, el seu texte. I continuen la cinquena de Retres Doncs ja vindré per aquí i pujaré tres vegades que em donen tres roses. Perdó, perdó, perdó, per tardí. Sí, que ja vindré a, a, a l'escenari a veure si em donen tres roses gratuïtes, perquè tal com es donen els preus. Bé, a veure, un momentet, si vols, mira, ens podem, a, com estan a, a l'escenari de recitar en anglès, d'acord? Ens podem apropar, un momentet, a la Floresteria de Uguets, Molt bé. Aquí ara la Paz Orfila i ens hi preguntem una miqueta quins són els preus. D'acord? I així ho confirmem i li podem preguntar quina quantitat de... quina varietat de... D'acord? A veure, un momentet. Mhm. Uh -huh. Hola, Carmen Gómez? Carmen Gómez. Hola. Carmen Gómez, hola. Hola. S'ha de la Sí. Et podes una miqueta així, sí, estem en directe, el meu nom poble. Més o menys, eh, quins preus, quins preus de les roses? Les roses normal en punts de 5 euros. I després ja s'ha la l'arreglo que porti. I més o menys... Eh, quins... Arreglos de 9, de 15, de 21, de molt preus. I quines són més venuts, els de 5 euros? Home, sí, s'ha acostumat a vendre... I aquest any el que s'ha un molt són rossers. No de pit mm -hmm. i mini, aquests petits, i rossers grans. Quins són, per exemple, que agrada més a gent o els més atenció? Perquè aquí veig roses... No, el que passa que amb les roses cansen més, no? I llavors, doncs aquest any, mira, com solució, hi ha unes que van enfonsades amb aigua, amb llarres de vidre, i després hi ha el rosser pit i mini. D'acord, doncs, eh? gràcies, Carmen. A Acabem de parlar la propietària de la floristaria de Boguet uh -huh. aquí el... al... a la plaza Orfila i més menys, clar, com són arreglots flor... de flors ja passarem els 5 euros <ríe> molt bé més, el, que sí... bueno, el, que sí que, el que sí que podem dir és que aquesta flor del pitiminí ja la vam comentar aquí no fa massa ara no? no sé si va ser dilluns o aquesta setmana que ho vam comentar que hi hauria aquesta, no? És molt, molt petita, eh? Diguem que seria... és un quart de la rona que estem acostumats a nosaltres a veure i no veu-la, sinó que veu-la veu-la veu-la, veu-la-quadra i veu-la-quadra i veu la Ara et s'entim com si estéssis dintre de de Sí, d'intra de Yo ¿te -te -te le la persona y de la de su poder aquí apuntado a las fillas que aceptarán en grupos de a la, la, la, el, la, la a Lesslie un poco. Voy a continuar. Uh... a al grupo al tanto a Núñez y Salvat fue anulado una de la pasión de Juan y dos que oblidis d'amor i d'amor. Un bon aplaudiment! Per la volta de l'Ajuan! Molt bé, estem en directe a la plaça Urfila, a Sant Andreu. I a veure què és el que diuen. Sembla que ara, en aquest moments, no estem escoltant res. A veure un moment, estan pujant, estan preparant a l'escenari, uh -huh. estan preparats per llegir dues persones, un sí. hombre una mujer, un poema, que sí. están preparando muchos libros, están colocando... Y no sé si hay trigar... mucha sensación, hay mucha gente, hay gente grabada, a, a ver, vamos a ver... Hay unas coplas populares, unas coplas populares que vamos a interpretar Montse y yo un poquito de teatro, y la pasaba hasta una por un servidor. Ahora, sembra que unas coplas populares, a dir que ens. Ahora moment, estarà punta de voces, gritar con una loca. Si yo me muero por ti y tú te mueres por otra. Me quisiste, me olvidaste, me volviste a querer. Papá, que yo desecho, no me lo vuelvo a poner. Aunque soy más amores, que flores y el almendro, nadie, nadie se puede creer. ...como yo te estoy <risa> queriendo... Sí, Antes sí, era sí, yo sí, solito sí, el que... ...ya estoy muertemente... ...para que yo te dé... Sí, no, no, no. ...cuando te dé, te darás... ...cuando tengas, te daré... ...y como ahora no tengo... ...anda y busca quien te dé... Okay. ...el demonio son los hombres... ...según dicen las mujeres... ...y ellas están deseando que el diablo... ...se las lleve... Oh, sí. Te quiero más que a mi vida, y si no fuera pecado, más que a la Virgen del Carlos. Por quererte olvidé a Dios, mira qué gloria perdí, y ahora ya me estoy quedando sin Dios, sin gloria y sin ti ¿Quieres que hagamos las patias y los insultos de ajenas? A pesar de los pesares, tú y yo, muchos nos queremos. El quererte fue un estorro, el amarte es una porfía. Ah y sabrá, si no eres tonta, que logré lo que quería. Uh, en tu puerta, santísimo. En tu ventana, un cerezo. Por cada piña, un abrazo. Por cada cereza, un beso. Cuando paso por tu puerta y te veo en el balcón, le pido a Dios que te caiga, para recogerte yo. ¡Uh! que el señor es en mi casa hay un canario, que canto cuando te nombro. Mira si te nombraré, que hasta el canario estás ronco. Tu madre tuvo la culpa por dejar la puerta abierta, y yo por meterme dentro, y tú por estarte quieta. Cuando pase por tu puerta, cojo pan y voy conmigo. Pero que no diga tu madre que de veces me mantengo. Anda poco equivocado el médico con tu madre, que dice que tiene azúcar y lo que tiene es vinagre. Anda diciendo tu madre que eres joven para casarte, pues que te metan a doble hoy y dice cuando te saquen. Uh, a tu madre dijiste que tenía dolor de muelas, vale. y eran los besos que te di las escaleras. Yo quisiera y no quisiera que son dos cosas contrarias. Quisiera pedirte un beso y que no me lo negara. Ya no quiero más café. Que el café me quita el sueño. Dame un besito en la boca que besándome, besándote, me muero. Me duermo. Y me muero también a sus cosas porque no. Sí, sí. Si quieres que nos casemos, no, pero... arreglame los asuntos. Pero hasta el día de la boda no, pero no. no podemos dormir juntos. Palomita, palomita, no levantes tanto el vuelo, que si te vas de mi lado, no sabrás regresar luego. No, no no si quieres que si yo te quiera, dame huevos con tocino, grandes trozos de pan blando y buenos tragos de vino. Pues si quieres que yo te quiera, dame jamón de veleta y jamás apartarás esos labios de mi boca. Si quieres que yo te quiera, dame jabón de guijuelo y como gloria bendita, te sabrán mis tiernos besos. Todas las mujeres són luces como el caramelo. Y yo como soy goloso, per una rúdia me muero. ¿Eh? ¡Un momento, caballón! Molt bé, doncs tornem ara cap a la Rambla de Barcelona. <ríe> Molt bé, doncs tornem ara cap a la Rambla de Barcelona, on teníem a la, a la Teresa Rubinat, perquè ens expliqui com s'està vivint aquesta diada allà al centre de la ciutat. Aquesta diada s'està vivint de manera pletòrica. Les Rambles és una monió de gent, no si sé cap de roses de llibres ja ara tinc la sort d'estar en bona parada a un Jordi Sanoll i Lluís Puig, però macionen el llibre que han fet conjuntament amb un títol veritablement engrescador. Tu també pots. preparat amb els millors. Anem a saludar en Jordi, a qui felicitarem doblement avui perquè és el seu dia i perquè és el seu primer dia, el primer llibre, oi exacte, exacte. Jordi? Moltes felicitats Jordi. Gràcies. Bé, eh, Jordi, com ha escut la idea d'aquest llibre? Bé, la idea és del Lluís, principalment, perquè ell ja havia escrit els llibres de fisioteràpia i quan va parlar amb Viena Edicions li vam proposar fer un llibre amb esportistes, nosaltres ens coneixem de, dels matins, ell sí. col·labora amb els matins de TV3, jo li vaig fer la presentació del segon llibre a la gralla de Granollers, i jo que uh -huh. a Granollers, vaig conèixer l'Enric Viladot, i quan l'Enric li va dir que en aquell llibre hi aniria bé que hi hagués allò, unes entrevistes esportives i així, els dos vam pensar en mi, m'ho van dir, i ens vam engrescar enseguida. Llavors jo m'he ocupat, ocupat de les, de les entrevistes dels esportistes, i a Lluís, que a més, a més té passat d'esportista d'elit també, perquè va estar nou anys al car de Sant Cugat Uh, jugant a tennis taula, doncs ella ha fet els capítols més teòrics, i ell va començar amb un car de Sant Cucat que pràcticament uh, s'hi posava, i totes aquelles persones amb qui ell va començar, doncs ara, no sé, el Pep Maria és el cap de psicologia, el Franz Drognek és, és el cap d'investigació i porta el tema de, també de l'alimentació, llavors ella ha fet els capítols teòrics uh, en base doncs, a, a les seves coneixences, i intentem veure amb aquest llibre qui hi ha darrere d'aquests campions, no? Uh, campions importants, catalans tots, uh -huh. que, que han arribat a l'excel·lència i altres no, i intentem esbrinar de la manera més modesta uh, com és que ells ho han aconseguit i altres no. Darrere hi ha un fisioterapeuta, hi ha algú que els cuida l'alimentació, en alguns casos hi ha un psicòleg, en un altre hi ha un coach esportiu, o sigui, saber quin és el rerefons o, o la cara B d'aquests esportistes catalans. Com heu pogut sentir, eh, és una jaia parlar amb aquests autors perquè eh, és realment tant el que tenen que dir, tant el que tenen que explicar. Jo veritablement us recomano aquest llibre, que jo li preguntava, és un llibre d'autoajuda? I en Jordi em deia que ah, a la millor, però en Lluís, em diu en Lluís? Jo crec que és un llibre per, per veure una mica que hi ha darrere de tots aquests grans esportistes en tots sentits. Els valors que desprenen, que això és aplicable en el nostre dia a dia, i a més a més ens veu una mica tot aquesta seva cara bé, aquesta cara que veiem que arriben, desconeguda, no?, de tota la gent que està al darrere seu per arribar a ajudar los a aconseguir aquest triomf, és a dir, el fisioterapeuta, el preparador físic, l'entrenador, el metge... Uh, el dia diatista, tot, tota aquesta gent que està al darrere i que probablement com llegim la premsa veiem que un queda campió del món, només veiem que el Kylian Jornet queda campió del món. I a darrere seu hi ha tot un ha treball. Història, hi tot I qui diu al Kylian diu al Carles Cullol, diu al doncs, Joel González, diu tota aquesta gent, tots aquests, aquests grans campions, que a més a més ens n'hem adonat al fer aquest llibre que són també grans persones. Segurament no és un llibre d'autoajuda clàssic, però segur que ens serveix a tots per poco tener en els nostres somnis i dins de també a nosaltres mateixos jo també puc. Moltes gràcies a Lluís, moltes gràcies, gràcies Jordi, fins a una altra connexió. Molt bé, doncs ho deixem aquí eh, ens n'anem ara cap a una altra zona de Sant Andreu, en concret connectem amb el barri de la Trinitat Vell amb la Marta Sants. Molt bon dia. Hola Jordi, bon dia. Mira, estemos aquí um, la a la Floristería Novana, al Mirella número Númeroset y estemos hablando a la a la, a la, a la, a la Begoña. Begoña, ¿desde cuándo estáis abiertos? Desde. Tres semanitas. Tres semanitas y habéis aprovechado la fecha de San Jordi. Exacto. <risa> Exacto. ¿Qué colores son los es que tienen mayor éxito? El azul y el multicolor. Aparte de la rosa clásica. Y el multicolor, eh, ¿me puedes explicar? Porque yo he visto una rosa que es como del Barça y luego otra que es la multicolor. Eh. Sí, la multicolor de cada pétalo lleva un color diferente y se hace por tintes. Pero bueno, el secreto. Es... <risa> y luego tenemos la rosa del Barça que me imagino que hoy habrá tenido bastante éxito. Pues allá vamos. <risa> allá, vamos allá vamos. Oye, ¿la gente viene con las ideas claras? Eh, algunos sí y otros no y un promedio de rosas por persona que se está comprando tres yo diría que tres tres rosas por persona vale pues oye begoña muchísimas gracias pero antes de que se me olvide, que qué precio tiene una rosa tres y medio la normal y hasta cinco de colores la barça y multicolor. Vale. Pues mira Jordi, eh, vale. aquí a la floristería novana Anna Encara les quedan roses Estoy si veient que hay algunas que son muy, muy maques Y que si la gente se vuelve a acostar ¿Están oberts hasta qué hora? Hasta que cerremos, hasta que acabemos con ellas vale. <laughs> Buenas horas, sí señor Do, Donarles las gracias a la Begoña por su tiempo Y a María José perquè ja tenen un dia una mica, bueno, com tu pots imaginar el dia de Sant Jordi, i estic, i estan aquí atenent-nos. Molt bé, és a dir, que no s'aturen avui en tot el dia. No, de... D'acord. Doncs nosaltres el que farem ara mateix és anar cap a, una altra vegada, cap al centre de Barcelona, anem cap a la Rambla, perquè eh, tot seguit doncs, connectarem amb la nostra corresponsal la Teresa Rubinat perquè ens expliqui què és el que està fent en aquests moments a la Rambla de la ciutat, a la Rambla de Barcelona i així doncs sabrem què és el que s'està produint en aquests moments. Doncs ens agradaria continuar explicant-vos algunes de les activitats que podeu trobar als nostres barris, com per exemple, aquesta tarda, tal com us hem dit, a la primera hora, doncs aquesta tarda a les 6 hi haurà Contes del Món al Centre Cívic de la Trinitat Vella, Contes del Món amb el conte al Castell Encantat, una adaptació d'un conte català que és una activitat totalment gratuïta. El que podem fer ara mateix és continuar amb el nostre programa també dir-vos que eh, en aquests moments doncs, està realitzant també aquesta exposició dels treballs fets pels nens i nenes de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero en el taller de foment a la lectura, a la Trini Llegim, realitzat els divendres de març i abril. Doncs ara el que farem serà connectar amb la Susanna a veure què és el que eh, s'està produint ara en, en aquests moments a la plaça d'Urfila. A la plaça d'Urfila Ja hi havia diferents activitats preparades, algunes d'elles de les quals us en hem parlat. Aquesta cinquena trobada de lletra ferits de lectura de textos literaris eh, que ha començat a les 11 del matí i que encara eh, continua eh, realitzant-se a la plaça d'Urfila. Més coses per comentar-vos aquesta tarda a les 6 de la plaça d'Urfila tal com us hem dit, hi ha un tastet musical, un concert a de càrrec dels grups Cambra Manhattan i New Combo de l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu. Doncs, eh, més coses també eh, tenim a partir de... a partir de... bé, bueno, fins ara, fins ara fins aquí una estona, a les dues del migdia encara podeu gaudir de jocs de llengua per Sant Jordi, una jornada lúdica i interactiva adreçada a l'alumnat de la delegació de Sant Andreu, tot un recull d'activitats de llengua, amb arbosaments completar refranys, resoldre endeminaies, buscar paraules amb unes fitxes d'escràvel doncs, totes aquestes activitats és el que s'està realitzant en aquests moments al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. Més coses a comentar-vos. Doncs ens anem ara a parlar d'una altra exposició. Una exposició que porta per nom la Roda del Temps de Odal Solses, i es tracta d'una exposició que mostra 12 pintures l'artista Andrew Auadal Sarresolses ha realitzat un homenatge a Salvador Espriu, que em dedica és un dels autors homenatjats en aquesta diada de Sant Jordi, autor de les 12 cançons que formen la roda del temps i que durant aquest dos any ah, 2013, tal com us hem dit, és protagonista de diferents activitats en commemoració al centenari del seu naixement, al centenari del naixement de Salvador Espriu. Més coses encara a les que us podem Comentar, doncs a veure què és el que ens diuen, ah, connectem amb la Marta Sanz, a veure si és possible que ens, ens parli i ens digui què és el que s'està produint ara en aquests moments a la plaça de la Trinitat. Perquè hem de dir que és una plaça que, tot i que els dies de, de, de cada dia doncs no hi ha gaire activitat, o el que sí que acostumem a veure doncs és a nens i nenes jugant, però a les activitats grans no n'hi no, no ha, malgrat, malgrat el que bé, doncs, tret de... Del, del que són la, les activitats de Festa Major i, i ara doncs per Sant Jordi. Parlem amb la Marta Sanz, a veure si és possible i parlem amb ella. Bon dia. Hola Jordi, mira, estic aquí a la plaça de la Trinitat Vella amb Ana Sánchez sí. que eh, ha publicat el seu primer llibre i és la segona edició del Destino de Cartucho. Hola Anna, ¿nos expliques un poquito de què va el libro? Ah, sí, hola, buenos días a todos. Eh, el libro cuenta la historia de un, de un perro de casa que al que no le gusta la, la actividad para la que está destinado. Tiene que sustituir a su madre, que es la perra que mejor caza de la comarca, pero él no le gusta ni la caza, ni, ni los tiros, ni el monte. Y, y bueno, el resto ya no puedo decir nada más porque si no se revela una parte importante del libro. Ana, comentábamos que si el libro era ficción o mezclaba con realidad. Eh, el libro está basado en mi... es, es puramente imaginativo, es decir, eh, no, no está basado en ningún hecho real, pero cualquier perro de casa puede haber pasado por la experiencia por la que ha pasado Cartucho. Uh -huh. Y hay que destacar una cosa importante que es los fines de, que, económicos con los que se recauda el libro eh, a que están destinados. Sí, el libro es eh, totalmente altruista, detrás del libro hay un, hay un proyecto eh, que se llama El Rincón de Cartucho y el objetivo de la venta del libro, tanto en formato físico como en digital, es recaudar dinero para las entidades eh, protectoras que están adheridas al proyecto. La recaudación actual es, el libro físico se vende por 12 euros y el donativo por venta es de 10 euros y el digital se vende por 4 euros y el donativo son 3,20 euros. Vale, pues entonces desde aquí solamente desearle a Ana Sánchez que tenga muchísimo éxito y bueno, eh, esperamos el segundo libro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Jordi, Donfaque, pues acabem bé. la nuestra conexión. D'accord. Don, ahora sí si puedes pasarte por aquí y ya ja yauiremos tancando el programa de hoy. Ara vaig cap allí. Vinga, ara. Doncs pràcticament el que, son, el que ens queden de programa són uns 25 minuts. Encara podrem fer alguna connexió més. Suposo que eh, tindrem l'oportunitat de connectar novament amb la Rambla i parlar amb la Teresa Rubinat per veure què és el que es, es, està... No, diu que... Bé, ens comenten que ja eh, la Teresa Rubinat ja, ja no hi és a la Rambla i que eh, amb qui podrem parlar d'aquí a una estona és precisament amb la nostra companya que es troba a la plaça d'Urfila de Sant Andreu, amb la Susana Vila, perquè allà a Sant Andreu, a la plaça d'Orfila, sí que estan realitzant activitats i s'estan realitzant eh, doncs coses per poder gaudir en aquesta diada especial de Sant Jordi. Eh, podem comentar-vos, per exemple, que a la Sarera eh, doncs, aquesta tarda a partir de les 4 hi haurà una activitat que es diu punt de llibre. Eh, el que, el, del que es tracta és de, vas canviar els punts que es van obtenir al deixar un llibre un punt un, punt, un llibre. però eh, si encara no ens havies portat llibres, al mateix dia de Sant Jordi ho pots eh, fer i en durten una Uh, ara ens diuen que sí, que podem connectar amb la plaça orfila, connectem amb la Susana Ávila, molt bon dia. Hola, molt bon dia Jordi. Doncs què t'està realitzant ara mateix? Doncs mira, ara tinc aquí just sí. davant, que continuem a l'estand de l'Uteca José Barbero, fill de... a Trita, perdó, i unes iglèsies, sent a estudiar i unes iglèsies, i estem a l'estand de que te la poesia, perquè Sant Jordi no només és literatura, sinó també és poesia. Citaremos aquí a, a María José de Abiu, que está asignada en de la Seba, primera obra literaria casadita se ha ditada a poemas, eh, titulada La cosecha de sueños. Buenos Hola. días. Hola, buenos días. Ella nos explicaba que la Seba con inspiración es la natura, ¿no? Sí, la naturaleza es mi fuente esencial de inspiración. pienso que todos tenemos unas raíces internas que nos atan como los árboles. Uh -huh explicaba antes que cuando vas por la calle y ves eh, las todas las ventanas y ves plantas? Sí, en todas las ventanas que ves siempre hay en alguna que otra una maceta. Y yo digo entonces, fíjate en esa ventana con una maceta en flor. Hay detrás un campesino que dejó su tierra y vino. Sobrevive, pero sigue queriendo ser labrador. Molt preciós, preciós. Vinga, és, que, clar, és molt especial perquè aquest és el seu primer llibre que s'ha dit de poemes, però ell ha des dels 3 anys, però no s'havia segut ha de dedicar a la seva, seva física, que és professora a València. I ara ja, que està jubilada, ha pogut començar escriure i està preparant el seu segon llibre de poemes. Molt bé. És, eh, Maria José, de què te t'entrada el teu segon llibre de poemes? És es més ampli en totes les relacions i normalment tracta de recuerdos o ambiciones que bien he tenido o bien he conseguido. Y todo eso pasa. Es en general una lírica. Eh, ¿Qué tal es la experiencia de primero haber podido publicar y tu primer libro de poesías? Y ese era el primer santos y para ti como autora. Pues es una experiencia magnífica. Yo creo que como todos tenemos un poeta dentro, solo unos pocos lo escriben. Y entre esos pocos me cuento. Y eso me hace estar súper ¿Crees que la poesía también se sabe en un hueco en la jornada de San Jordi? Creo que es difícil. No sé exactamente por qué, porque cuando un editor te dice es que se lee poco, yo digo, pero el sentimiento nunca se ha leído, porque no se ha describido. Claro que sí. Y creo que es que las personas no hemos sabido, no han empezado a luchar porque conozcan el campo de la poesía. Porque no es posible que nadie no quede encantado cuando leo por ti. no sé si tú, Jordi, vols hacerle alguna pregunta más aquí a María José de Viu? Yo, el que sí que me ha arribado era eso del el sentimiento nunca ha sido leído. Eso sí que sí. es una mica profunda Y tal, y tal. Es, es una poeta esa, es preciosa lo que dices. Ah, no. <risa> Entonces, no sé si... En no la otra... cunidad de venda, María José de Viu, déjame aquí a Alessand, sí. Y sobre todo, agradezco que algún medio de comunicación sea capaz de poner en sus medios la literatura, porque estamos verdaderamente muertos, ¿no? a foros a Jordi, un volta a la señora José. No sé si Jordi, talemos aquí a un autor, que es la primera vagada que también edita el surracum de poemas, a ver un momento, Adore, Señor, si ¿pueden? ¿Pueden? Ah, hola, hola. Hace un par de en directa. Ah, vale. Es la, eh, usted, está, está signar su primer reculdo poemas. Sí, sí, el primer libro que fez, sí, sí, el primer libro. Con actitud su primer eh? Entrar el crepuscla y la alvada. Vas a tener 50 poemas en castellà y 50 en català. Ah, mira, sí, sí, sí. 50 en català. Y aquí inspiración. Bé, bueno, jo bàsicament també pinto i hi ha molts poemes que parlen de la pintura, del color, de la primavera, de la vida. M'agrada escriure coses optimista no? De la vida, de l'alegria i bàsicament és això. Quina és l'experiència d'haver editat el seu primer llibre de poemes, estar aquí a la presoncira com Sandra Ueng, signant exemplars pels actors? Em fa molta il·lusió perquè el seu primer pues, és una experiència nova, no? No havíem vingut mai aquí, sempre estava com a espectador de fora... I ara el fet de veure des de dintre pues, bueno, fa il·lucció per a l'ambient, per a la gent que passa per aquí, que mira, molta gent que mira, poca gent que compra. <laughs> però bé, bueno, és ambient, no? És ambient. És sí. sí. el seu primer llibre. Eh, sí. Com és que aquesta d'As ha decidit eh, publicar el seu primer llibre de poemes? Bueno, ja fa molt de temps que he escrit tre, eh, tres obres de teatre, que hem fet també nosaltres, i també escrita he escrit... Ara he escrit la obra, també he una novel·la, encara no la potser possiblement surt de l'any que ve la novel·la i aquest és un llibre de poesia perquè ha molt la poesia i ha dit molts llibres de poemes, he escrit molt, molt poemes i m'he decidit a fer un llibre amb 100 poemes. D'acord, okay, doncs Jordi, no sé si vols fer-li alguna pregunta a tu a José Luis Buil, el tens aquí. És el Jordi, una abraçada, Jordi, que em coneix, em coneix, Jordi. Una abraçada. Hola, una abraçada. Però el Buil, te'n coneixes, no? Sí, sí. Sí, sí. Va, doncs. Mira, aquí a la plaça Urfila fent una mica d'ambient. Eh? Uh -huh. Doncs sí, la veritat és que en aquests moments eh, doncs la plaça Urfila és a ple d'anar de, de gom a gom i gaudint d'aquesta diada de Sant Jordi, no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Mira, és un dia maco més fa del sol i la gent volia sortir, a passejar i viure una mica la festa de Sant Jordi, no? Doncs sí. Però, doncs, llibre, eh? doncs esperem que et vagi molt bé aquesta assignatura de, de llibres. Moltes gràcies, moltes gràcies una abraçada. ¿eh? Molt bé, una abraçada. Vale, yeah. yeah. Molt bé, moltes gràcies. Molt doncs... Estem escoltant de fons que hi ha algú recitant. Eh, bueno, estem presentant a una altra dona que ara posarà a recitar una poesia de Salvador Espriu. La si princesa deia que escoltem una miqueta... Totó, i tot. La princesa del Tanc Jèdic. Bon senyor i a tothom, i felicitats a tots. La princesa del Tanc Jèdic. A la vora del Tanc Gè hi ha una princesa, neta de l'emperador d'aquella terra. El gran riu baixava ple, molta gent nega. Cauen altres molvestats damunt del reina. Quan ploraven els plagells, ella somreien. Diuen que no té bon cor, la joveneta, però sap que en som suaus, paraules tendres. Ai, qui us robi el primer ves, llavis de seda. Una tarda, el mirador, de sobte veia com marxava un cavaller cap a la guerra. De seguida l'estimar, falta donzella, preguntava pel seu nom. Es vol prometre, més ningú no li sap dir l'espirc d'on era, ni tan sols el mariscal de la noblesa. Mentrestant, a l'horitzó es varen perdre els soldats i el capità, vers la Corea. A sol o faci fred, l'adam espera, fins difuts la dolça sona de les No s'alçava al llum l'ombri de pur ceguera. Corre l'aigua eternament sota finestra. No vindrà galant millor per cap frontera. Esperances de retorn no duren sempre. Passen dies, passen anys. L'aug i poetes de la història de passió en fan llegenda. A la cambra del Palau, d'ori i turquesa, entre plomes de paó ja una princesa consumida per l'amor, es torna d'elles. El seu cor, abans de gel, és ara cendre. El calaver, blancó de neu. Als ulls, la lenta arribada d'una nit buida d'estrella. Sola, sola prop del llac, mort de tristesa. Els jardins imperials, silma la vella. Moltes gràcies. Bé, a continuació, Marellita Sardói. Ara hem d'escoltar un poema de Segur És un dels autors que s'han revidat gràcies. més a sí, la que es matia aquí a Alpesor Pira. Doncs la senyora sí. edició de Lletra Ferit. El centenari de, del seu naixement. I tant, i tant. fent un homenatge ma, molt maco, aquí a Rosalina, a la lliada de Sant Jordi que ya ves ve todos sus poemas, todos sus textos, es un gran humanacha cada señor han de Vilcas Marés. Un gran desdito que te hagan Es que no se habrá visto ja queden una desena de persones assegudes escoltant aquí les, les recitals de poesia de lletra ferit i poc més a una vintena mirant per les botigues, per les parades de llibres i flors. Es nota que l'hora de dinar i ja ha baixat molt, molt la fluència. Mm -hmm. Doncs sí, suposo a mesura que vagi avançant el temps doncs la gent anirà cap a dinar i per tornar després a la tarda, no? I tant, i tant, a les 5 tornem a la càrrega i hi haurà més, més signatures a partir de la 5 de la tarda hi haurà més autors signant aquí ara estan dalt i té caïnes d'inglès i és Can Fabra uh -huh. ara està estan reforçant l'hora de dinar ara què estan recitant? a veure on ho he fet amb olor de la viatge en el caràcter de la gent. La zona de Barcelona, des de la més petita a la més gran, a totes els arriben de rosa que els hi porta algun galant. A ells els hi arriben llibres, testimoni de Cultura, on es conmemora la mort de Géu de Cervantes i Guéllens Césped, dos genis de la literatura. És la viada de Sant Jordi, festa d'amor i pau. La sabiesa d'un poble n'ha fet tradició és una festa entranyable, admirada pels visitants, és l'encí del nostre poble i és orgància del català. Mm. Moltes gràcies, moltes gràcies, moltes gràcies. Continuem amb el grup Constança amb Àngel Rius, una persona sí, sí. de celebració que en aquest al 100 Sant Anari. Martí, Sant Anari. Jordi, sí. mira, a veure un puntet, sí. si podem acabar de deixar que la dona que acaba de fer un recital, si uh -huh. podem preguntar eh, què ha recitat. Val, sí, a molt bé. perdoni, si va la utilitat d'ella, el seu directe com a tot un poble, el dia, certament, quin fue acaba de recitar la dona de la diada de Sant Jordi, que estàs aquí per mi. Sí? Sí, sí. Maria Lluís de Sendros Valllobera. Ei, promociona un llibre. Com que promociona? A Es diu Amor amb un interrogant i amb minúscula. Amor amb punts suspensius i minúscula. I Amor amb lletres maiúscules com que ja és màxim. On podem trobar el llibre. Doncs ho veig jo, moment. No em promociona ningú, però em <laughs> famosa, eh? Ah, on Llavors, com ho podem trobar? Doncs mira, uh, si vols, puc uh, deixar-me el telèfon o, jefesse, o el meu mail. Ah, ah, Jordi, sí. no deixis si tu estar-hi a s'acord. Uh, bueno, quantes... El mail. El mail? Sí, el mail. El mail. Si algú que acaba d'escoltar la... el seu de la, la poesia sobre Sant Jordi, s'anima a comprar-lo. Sí, quin mail... A mi no de, de Tarragona, guió mi, i si, repeteixo, i d'Itàlia, s de Sevilla, i d'Itàlia, s de Sevilla, arroba, gotmail, punt, es. D'acord. Doncs, a uh! veure si hi tard, tot un poble, a veure si hi intentem una, una mica d'una de... empenta, no l'auto. Sí. Molt... Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies gràcies. <ríe> Aquí ja estem coneixent eh, nous talents de literatura i de la poesia, sobretot avui a dia de Sant Jordi. Jordi, tot una sorpresa. Doncs sí, la veritat és que no ens ho esperàvem que sortissin tanta gent volcada eh, amb la literatura, amb els llibres, amb la cultura en, en, en diferent. I evidentment, doncs, eh, si aquestes persones doncs, estan aquesta tarda, doncs tindran l'oportunitat de que hi hagi més gent que se'ls acosti i que puguin, finalment, doncs, al, a la sepa obra, ¿no? Y están, y están, y a ver dónde se están cantando, a están, si yo te quieta, y a las claritas del alma i sé somar-me su cuerpo la música tothom ven en directe Moreno de pura rafa aquí no, la idea de Sant Jordi no només es poden dir també és una miqueta ¿sí? <ríe> sí. Jordi? sí, ha sí, sí. Sánca, has pujado, ¿també? que està a cantar no sé si la pots escoltar veus? sí, sí llena que <ríe> momento mismo cejaro el sol Això música amb sentiment, eh? Amb sentiment de diada de Sant Jordi Carmen Amor. Gitana nacida de un sarmiento i de un coral Carmen Y era tu bata extendida a la cola de un pavo real Cuando pasaste la raya y tu llamas se apagó ya no cantó su maya ni la guitarra tembló Ale. Carmen, Carmen, Carmen se murió. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Mari Ángeles. Aquí he d'escoltar Mari Ángeles a cantar una pròpida cançó gràcies. dedicada allà, a la mort de Carmen Amaya. Allà. Aquí la, hi ha literatura, també poesia, allà. tenim cançó. Allà, sí. És una diada de Sant Jordi Ben, ben completa. No ens falta un detall de cultura. Aquí la plaça de fila. Molt bé. Ara està pujant a l'escenari José Luis Buells. L'autor, que hem parlat fa uns minutets, pot recitar un dels seus poemes? L'escoltem-ho de l'estat dintre. Sí, avui, aquest any que us sabeu, se s'appelleu Sant Arany de Saber Espriu. Jo m'haig dir un poema dint, com a humedessa de Saber El poema de tant fic en el temple? Oh! Que cansat estic de la meva covarda, tan salvaig i a terra i com m'agradia ajudar-me molt on bon ha, on diuen que la gent és neta i noble, justa, rica, lliure, d'envellada i feli. A la dora, a la congregació, els germans durien desaprovant, com no sé ell que deixa el miu, així l'home que se'n va de ser un dret. Mentre jo, ja ben lluny, em riuria de la llei i de l'antiga serpresa d'aquest meu àrid poble. Però no heu de seguir mai el teu somni i em quedaré aquí fins a la mort, que també molt covard i salvaguda i estimo més, amb un desesperat dolor, aquesta meva pobra, bruta, trista, disfrutada pàtria. Gràcies. Bueno, a calenda bueno, pues, pues, A Jose Lluís. I bueno, som a la casa, a la dos i a menc acabava la matí la jugada i les referits. Quan aquest matí aquí per la de Sant Jordi, mm. justament s'ha estat anca d'aquest matí. D'acord. A lo saca i així alguna casa anime autoguora? No. no. no. No, ja, ja han tancat. Va, ha dit aquest matí de trobar la lletra ferit. arribat a la seva filla. Ah, no. Hi ha ja una última valenta que ha pujat a l'escenari. Ha sigut Margarita. A veure si recitaré... Espera, sí. espera, espera. Espera un moment, s'està provant al micro. Recitaré la Margarita de Joan Maragall. L'Empordà de Joan Maragall. Cap a la part del Pirineu, per al Serrat i arran del mar, s'obre una plana riallera, n'és l'Empordà. Digueu companys per on digueu companys per on va, tot és camí, tot és dracera, si la mà. Salut, salut, n'és l'Empordà, salut, salut, Palau del Vent, portem el cor d'un punt i una cançó. Pels aires el serà, els cor penetrarà enyora tirar fent de germanor una cançó. A dalt de la muntanya hi ha un pastor, a dins del mar hi ha una sirena. Ell canta el dematí que el sol ja és bo, ella canta les nits de lluna plena. Ella canta, pastor em fas neguit, canta el pastor, me fas neguit sirena. Si sabessis la mar que n'és bonica, si veiessis la llum de la cadena, si deixessis series mon marit, Si pujessis la joia fora plena, Si sabessis la mar que n'és bonica, Si veiessis la llum de la cadena, La sirena es viu un xicançà, Un xicançà el pastor de la muntanya, Fins que es trobaren al del del pla, I de l'amor plantaren la cabana Bon l'Empordà. Moltes gràcies! Bé, bueno, doncs que m'ha pujat, aquí la, policia... la poesia. Molt de maca, la, molt maca esta, aquesta. Darrera valenta, Empordà. que ha pujat a l'escenari, ha fet totalment de memòria, no ha portat ni cap paper, ni absolutament res per recordar les lletres, doncs, no, que serà exactament de memòria i perfectament, Donc, de lletres ferit, ja si arriba a la seva filla, ja s'està acomiadant, que ja no puja ningú a l'escenari, sí. I a les 6 a, a les 6 de l'escola de música sí que tornarà aquí a la plaça a la plaça el... la... sí que a les sí, la... sí. veure... molt bé, doncs Susana ja, ja s'han acomiadat ja definitivament i recorden que a les 6 l'escola de música estarà aquí a la plaça a les sortides d'acord, doncs si et sembla el que podem fer és anar acomiadant aquesta transmissió Eh, ja, com i adèria, eh, ja són les dues, a punt de les dues, aquí. Per vital, tant, tanquem la paradeta. Al rellotge, aquí, a la parroquia de Sant Andreu. Sí, molt bé. Doncs, Us han moltíssimes gràcies i ens retrobem, doncs, aquest dijous per comentar algunes notícies d'aquí dels nostres barris. I tant, Jordi, doncs, moltes Vinga. gràcies i retorno la connexió i que acabis de passar molt bon dia al teu Sant. Això, igualment, també que passeig molt bon dia. Sí. Vinga, gràcies, Vinga. Jordi. Adéu, bon dia. Adéu. Molt bé, doncs eh, comentar-vos mm, poques coses, la veritat. <ríe> Dir-vos que hi ha activitats a l'aire lliure a Sant Andreu, a la plaça Orfila tota aquesta tarda. També hi haurà activitats eh, al Centre Municipal de Cultura Popular aquesta tarda. Mm, I... Eh, a... Bé, a veure. Uh, també sí, el Centre Cívic de Sant Andreu a partir de les 6 de la tarda, del de, Centre Cívic de Baró de Viver a partir de dos quarts a sis de la tarda. també tot ple d'activitats, hi ha la Trinitat Vella a partir de les 6 de la tarda el Centre Cívic de la Trinitat Vella i la biblioteca també hi haurà activitats i doncs eh, poca cosa més a comentar-vos, el cant de veneres de del grup Marcelada a la Sagrera a partir de les 6 de la tarda, al centre cívic de la Sagrera. I nosaltres que ja marxem, així que donar-vos les gràcies per haver-nos acompanyat des del principi d'aquest programa o en, fi, o en el moment en què ens hagueu enganxat, donar les gràcies doncs, a la Marta Sanz, a la Susana Hàbila, al Guillem Garcia, a Ma, la Mar García Moreno, a la Teresa Rubinat i, com no, al... Ricardo Malavé, ens retrobem demà a la mateixa hora, a les 12, que passeu, o a les 4. Que passeu una molt bona tarda i bona digua de Sant Jordi. adéu